fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa thumma amma ba'd ayuha al ikhwatu fillah muslimin rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah wa jalla wa ala Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan karunia Allah taala kepada kita sekalian berupa nikmat-nikmat dan khususnya nikmatul Islam wal iman. Demikian pula nikmat as-sihhat wal faroq, nikmat kesehatan dan waktu luang. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dapat kembali berkumpul untuk melanjutkan pembahasan kita atau kajian kita dari kitab Al Aqidatus Shahihah yang ditulis oleh Asy-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala kita masih di dalam menjelaskan pertanyaan ma makna aniyah an atau makna kaulin nas ad-dinu fil qalb. yaitu apa makna dari ucapan manusia bahawa agama itu adalah cukup di dalam hati maka telah kita bacakan jawaban dari al-syekh rahimahullahu taala bahwasanya kalimat ini tidak benar karena agama Islam yashmalu al qalb wal a'mal bil jasad Ya Amalan am, apa agama Islam mencakup Amalan hati Aqidah dan juga amalan-amalan dengan anggota badan Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama Yang ma'ruf Yang dijelaskan oleh para ulama kita dari Tiga unsur iman Di dalam syariatul Islam Yaitu iman terdiri dari Tiga unsur Ucapan Perbuatan dan Keyakinan Ucapan Perbuatan dan Keyakinan Maka itulah Al-iman di dalam Islam Wajib terwujud, Diwujudkan ketiga-tiganya Demikian hikm, Sehingga Orang yang mengatakan Yang penting di dalam hati Atau cukup dengan hati Maka ini keliru Nah, karena Islam Mencakup amalan Hati, amalan anggota badan Ucapan hati dan ucapan Dengan lisan Sebagaimana yang berulang-ulang Kita terangkan Barakallahu fikum Kemudian Kata As-Syeikh rahimahullahu ta'ala Nahnu nحكم على المسلم بأعماله الظاهرة والقلوب لا يعلم ما فيها إلا الله ولو كان قلب هذا الرجل صالحا لظهر على بدنه الصلاة والزكاه وغيرها من الفروض ولا ظهر اللحية في وجهه وقد أشار الرسول الكريم إلى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام على وإن في الجسد مضغتان Idah saluhat saluhal jasa dukuluh, wa idah fasadat fasadal jasa dukuluh ala ala wahyal kolbu. Kita menghukumi kepada setiap Muslim dengan amalan-amalannya yang nampak, karena amalan yang tersembunyi di dalam kolbu tidak ada yang melihat dan yang mengetahuinya melainkan hanya Allah subhanahu wa taala. Maka kita manusia sesama manusia Menghukumi lahiriahnya Yang nampak di mata kita yang kita lihat Maka itulah yang kita hukumi Terhadap setiap orang atau setiap muslim Dan Seandainya seseorang itu Adalah orang yang soleh Soleh di dalam kalbunya Orang yang bertakwa kepada Allah Baik hatinya Maka niscaya Laoharo ala badanihi assalatawazzaqa maka akan nampak pada jasadnya pada amalan anggota tubuhnya untuk menegakkan solat zakat dan selainnya dari kewajiban-kewajiban Islam. Ia ni dia akan menegakkannya dengan amalan-amalannya dengan anggota badannya. Demikian pula La Laoharat al lihyatu fi wajihhi akan nampak pula pemeliharaan jenggot di wajahnya. Dan hal ini telah diisyaratkan oleh Rasul yang mulia alaih salatu wassalam di dalam sabda beliau. Yang dimaksud oleh beliau, sebagian orang mengatakan bahawa tidak perlu memelihara jenggot karena itu adalah amalan yang nampak pada wajah cukup apa yang ada di dalam kolbu. Yang penting dia hatinya baik, walaupun dia mencukur jenggotnya. Maka kata beliau, rahimahullah, bahwa kalau orang itu baik hatinya, maka niscaya dia akan menegakkan dengan anggota badannya amalan-amalan soleh dan termasuk di dalamnya amalan soleh adalah memelihara jenggot. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam hadis-hadis yang sahih untuk memelihara jenggot dan memanjangkannya aful lihya wa qusus syawarib panjangkanlah jenggotmu peliharalah jenggotmu dan potonglah kumismu naam maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi memerintahkan hal yang demikian kemudian beliau juga mengamalkan dengan amalan yang lahiriah yang nampak yang zahir maka berarti seorang muslim yang baik akan Berupaya untuk menegakkan sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kalau sunnah itu merupakan perintah yang hukumnya wajib, asalnya adalah wajib dan meninggalkannya atau memotongnya adalah haram. Demikian fatwa dari para ulama Barakalufikum berdasarkan hadis yang sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memelihara jenggot. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang memotongnya dihukumi dengan tasabbuh bil bil kuffar. Faman man tashabbaha biqaumin fa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dalam golongan kaum tersebut. Demikian barakallahu fikum maka kebaikan qalbu itu menjadi alamat dengan nampaknya pada amalan anggota badannya. Oleh karena itu beliau menukilkan kepada kita yang mengisyaratkan kepada kita semua yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau ala wa inna fil jasadi mudghatan ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging idza soluhat soluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik maka Jasad pun seluruhnya mengikut menjadi baik, dan apabila segumpal daging itu rusak, maka akan rusak seluruh jasad. Ketahuilah bahwa yang dimaksud adalah al kolbu, yaitu hati. Nah, maka barakallahu barakahlavikom hadis ini, hadis yang mulia ini, memiliki makna yang sangat jelas. Bahwasanya alamat baiknya hati seseorang akan ditandai dengan amalan-amalan lahiriahnya, amalan-amalan yang nampak darinya, maka itu pertanda sebagai alamat kalaupun kolbu-nya juga adalah kolbu yang baik, hati yang baik. Berkata Imam Hasan Al Basri rahimahullahu taala, Laisal imanu bittamanni, Wala bittahalli, wallakinna hu syai'un Waqara fil qalbi Wasaddaqahu al amalu Kata Imam Hasan al Basri rahimahullah Tidaklah Al-iman itu adalah Angan-angan Tidak pula berhias Berhias-hias Akan tetapi iman itu adalah Syai'un waqara fil qalb Iaitu sesuatu yang Bercokol Yang menetap di dalam qalbu Wasaddaqahu al amal dan dibenarkan oleh amalan soleh. Enam, kita perhatikan para ucapan Imam Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala bahwasanya keimanan itu bukan dengan angan-angan semata, bukan dengan ucapan semata, akan tetapi iman itu adalah apa yang menancap di dalam kolbu dan itu dibenarkan oleh amalan soleh. Nah, bahwasanya iman itu benar-benar ada dan benar keberadaannya di dalam kalbu setiap hamba Allah, setiap Muslim Muslimah itu ditandai dengan perwujudan amalan soleh. Nah, demikian kata Imam Hasan Al Basri rahimahullah taala beliau adalah merupakan Imam uttabiin rahimahullah. Demikian pula ucapan Imam Syafii, "Kaul Syafii syafi rahimahullah, imanu kaulun wa amalun." Yazidu wa yang kus iman itu adalah ucapan dan amalan bertambah dan berkurang. Ucapan dan amalan bertambah dan berkurang. Ya, dan kita sudah terangkan bahwasanya jika para ulama menyebutkan iman terdiri dari dua unsur saja yaitu ucapan dan amalan, maka yang dimaksud ucapan adalah dengan dua jenis ucapan Ucapannya hati dan ucapannya lisan Dan yang dimaksud dengan amalan adalah Dua jenis amalan Amalan yang tersembunyi amalannya hati Dan amalan yang nampak Yaitu amalan anggota badan Sehingga Tidak bertentangan dengan ucapan Para ulama yang lainnya Yang telah kita sebutkan Ucapan mereka bahwa iman itu terdiri dari tiga unsur Al-iman huwa i'atiqadun Bilqalbi wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan. Bahawa iman itu adalah keyakinan dengan kolbu, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan arkan, yaitu dengan anggota badan. Nah, maknanya sama, Barakallahu Fikm. Ucapan, keyakinan dalam kolbu, ini adalah ucapannya kolbu. Ya, Ucapannya kolbu adalah keyakinan dan pembenaran tasdiq. Kemudian Ucapan yang nampak adalah ucapan dengan lisan Ucapan dengan lisan Kemudian amalan Yang tersembunyi adalah amalan-amalannya kolbu Dan amalan yang nampak adalah amalan dengan anggota badan Maka itulah iman Barakallahu fikum <tuh> Naam Kemudian berkata pula imam al-Bukhari rahimahullah Bab Tafadulu ahlil iman Fil amal Bab Bertingkat-tingkatnya ahlul iman Di dalam amalan-amalan mereka Enam Dari semua ucapan para ulama Ahlus sunnati wal jamaah Para ulama salaf Yang menjelaskan tentang iman Maknanya semua sama dan saling Menguatkan satu dengan yang lainnya bahwasanya iman itu adalah terdiri dari Ucapan, keyakinan dalam kolbu Ucapan dengan lisan Dan amalan dengan anggota badan Dan tidak boleh Dihilangkan salah satu darinya 6 Amalan sholat misalnya Maka amalan sholat Terdiri dari Keyakinan di dalam kolbu Dan juga Amalan kolbu kemudian terdiri dari ucapan lisan, dan ucapan dengan amalan dengan anggota badan. Nah, demikian barakallahu hikm. Sehingga kesimpulannya bahwasanya orang yang menyatakan iman itu cuman kolbu saja, maka ini keliru. Ya, dan tidak benar, barakallahu hikm bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nabi kita salallahu alaihi wa ataupun orang yang mengatakan iman itu amalan amalan saja dan ucapan saja ini juga tidak benar nah, sampai dia menetapkan iman itu terdiri dari tiga unsur yaitu keyakinan di dalam kolbu kemudian ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan selanjutnya Ayuh rahimani wa Pembahasan atau pertanyaan selanjutnya, ma hiya syurutu kubulit Apa itu syarat-syarat diterimanya taubat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab oleh Syekh rahimahullah, syurutu qabulit taubati Di antara syarat-syarat diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Beberapa poin di bawah ini Yang pertama adalah Al-ikhlas <tuh> Antakuna Taubatul mudnib Khalisatan lillah Walakla lishayin akhar Hendaklah dia ikhlas Iaitu taubatnya Orang yang melakukan dosa tadi Benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala Bukan sesuatu yang lainnya nah, Dia bertobat Karena mengharapkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Mengharapkan <tuh> pahala semata-mata dari Allah ta'ala Ini syarat yang pertama Orang yang bertaubat akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jika dia ikhlas di dalam taubatnya Yang kedua an-nadmu Iaitu menyesal Ayanda ma'al-mudnibu ala ma'fa'la minad-dhanub Yaitu seorang yang melakukan dosa menyesal atas apa yang dia lakukan dari dosa-dosa tersebut. Ada penyesalan di dalam kolbunya. Enam. Kemudian yang ketiga ditunjukkan oleh anggota badannya itu yaitu, yaitu alekla. Namp mencabut diri dari dosa itu tadi yaitu meninggalkan melakukan dosa tadi dengan kolbu dan juga dengan anggota badannya. Ayat rukalmu ini bul makasiat dan latifalah, yaitu syarat yang ketiga lekala hendaklah seorang yang melakukan dosa meninggalkan dosa makasiat yang telah dia lakukan tersebut. Kemudian yang keempat ada mula audah al-azimu ala ada mula audah, yaitu bertekad untuk tidak mengulangi kembali dosa tersebut. Ayat azim al muslimu ala Allahu yaudai Allah yaudai la Seorang muslim yang melakukan dosa itu tadi bertekad untuk tidak kembali mengulangi dosa tersebut. Naam, al ikhlas, an kemudian yang keempat adamu al audah yaitu tidak kembali melakukan dosa tadi. Kemudian yang kelima kata beliau, al istighfar, ia istighfirullah minaznbi allazi fa'alahu fi haqqillah yaitu hendaklah seorang muslim yang melakukan dosa itu beristighfar kepada Allah taala dari dosa yang dia lakukan jika dosa itu terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala tidak terkait dengan hak manusia maka dia cukup memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar kemudian yang keenam adaul huquq an yuaddiya huquqan nasi aw yusamihuhu yaitu jika dosa itu terkait dengan hak manusia maka dia menyelesaikan menunaikan hak-hak tersebut yaitu dengan mengembalikan hak orang lain yang dia rampas atau yang diambil tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariatul Islam maka dia mengembalikan Hak tersebut Atau Orang-orang yang dia dolimi tadi Yang dia ambil haknya Mereka itu memberinya toleransi Yang ditasamuh Memaafkannya Maka ini syarat yang keenam Barakalafikum Syarat diterimanya taubat Di sisi Allah subhanahu SWT Yang keenam adalah Ada'ul hukum yaitu jika dosa itu terkait dengan Hak-hak manusia maka wajib dia mengembalikannya. Atau dia meminta maaf. Kepadanya. Yang ketujuh. Waktu al-qabul. Antakuna taubatul mudnib. Fi hayatihi. Wa qabla huduri mautihi. Iaitu. Taubatnya itu pada waktunya. Naam. Dimana seorang. Yang melakukan dosa tadi. Bertaubat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam waktunya Dalam kehidupannya yakni Sebelum Sakaratul maut Menjemputnya Sebelum nyawanya Atau rohnya ditenggorokannya Maka Dosa Senantiasa masih mendapatkan Pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Atau sebelum Terbitnya matahari dari Arah barat <tuh> maka dosa masih diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Namun jika Waktu Sakaratul maut Atau rohnya telah berada pada tenggorokannya Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak lagi mengampuni Dosa hamba tersebut Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Inna Allah Yaqbalu taubatan Ya yaqbalu taubat abdihi Malam yughargir bahawa Allah Ta'ala mengampuni tobatnya seorang hamba Selama dia belum Rohnya belum sampai pada tenggorokan Selama Rohnya itu belum sampai pada tenggorokannya Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masih membuka pintu tobat baginya Oleh karena itu Fir'aun Tidak mendapatkan tobat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaupun dia Ketika diazab oleh Allah Ta'ala Dia bertobat Nama akan tetapi rohnya telah sampai pada tenggorokannya naam maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima taubat dari Firaun demikian pula taubat orang yang bertaubat pada saat matahari telah terbit dari arah barat yang merupakan tanda dari tanda tanda kiamat besar yang kesekian dari tanda-tanda dari 10 tanda kiamat besar. Naam, karena tanda kiamat besar ada 10 yang disebutkan dalam hadis uh, Usaid Usayd bin taala anhu dalam hadis yang sahih yang Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam menyatakan la taqumu as-sa'ah hatta, ha, hatta tatalaa 10 min alamat Enam tidak akan terjadi hari kiamat sampai uh, terbit atau muncul sepuluh tanda, ya dan di antara salah satunya dari sepuluh tanda tersebut adalah terbitnya tulur osyams min al magrib, terbenamnya terbitnya matahari dari arah barat dan dijelaskan oleh para ulama kita bahawa terbitnya matahari dari arah barat itu berada pada tanda yang ketujuh atau kedelapan naam, sehingga uh, enam atau tujuh tanda yang muncul dari tanda-tanda kiamat besar yang sepuluh itu masih dibuka pintu taubat oleh Allah subhanahu wa ta'ala naam masih dibuka pintu taubat oleh Allah subhanahu wa ta'ala munculnya dajjal, munculnya ya'juj wa ma'juj munculnya Uh, hewan melata Yang berbicara Kepada manusia Dan seterusnya dari tanda-tanda kiamat besar Yang akan Mengherangkan dan menjadikan manusia Ya uh, Kaget Ya dan heran dengan tanda-tanda tersebut Akan tetapi Dengan Keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala masih membuka Pintu taubat tersebut sampai munculnya tanda yang ketujuh atau yang kedelapan yaitu terbitnya matahari dari arah barat maka barang siapa yang bertobat pada saat terbitnya matahari dari arah barat Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni lagi. 6. Nah, demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga apa yang disebutkan oleh beliau di sini dari syarat-syarat diterimanya taubat Iaitu kurang lebih tujuh syarat Yang pertama adalah ikhlas Yang kedua nadmu Ikhlas Yang kedua penyesalan Yang ketiga liqla Mencabut diri dari dosa tersebut Yang keempat adamul auda Iaitu bertekad untuk tidak mengulangi kembali Kemudian yang kelima beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keenam Jika dosa terkait dengan hak manusia Maka wajib hak itu dikembalikan kepada orang tersebut Atau meminta maaf kepadanya Dan yang ketujuh adalah Bertobat pada waktunya Bertobat pada waktunya Demikian Barakallahu Fikm Kemudian Pembahasan selanjutnya yaitu Al-Wala'u wal-Bara'u fil-Islam Terkait dengan Al-Wala'u wal-Bara'u di dalam Islam Loyalitas dan berlepas diri Cinta dan benci ya Karena Allah subhanahu wa ta'ala nah, Dan ini digolongkan di oleh para ulama kita Adalah pembahasan Dari pembahasan-pembahasan Akidah Al-Islamiyah yaitu al wala wal-barak Wajib menjadi Keyakinan dan akidah setiap muslim dan muslimah di dalam kalbunya dan juga dengan uh, amalan yang nampak dari mereka, yaitu sifat al-wala wal-barok loyalitas dan berlepas diri di dalam Islam. Maka pertanyaan yang pertama, <coughs> mahu al-wala wal-barok. Apa itu al-wala wal-barok? Maka dijawab oleh As Syeikh rahimahullah bahawa al-wala adalah hubbullah. Wahbullahi warasulhi, wassahabat walmuminin almuwahhidin wanusrahum, yaitu mencintai Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya, mencintai para Sahabat Rasulullah, mencintai kaum muminin yang bertohid, yang mentohidkan Allah taala dan juga menolong mereka, iaitu yani menolong orang-orang yang beriman. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Inilah makna al-wala, yaitu berloyalitas, cinta, mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai orang-orang yang merupakan wali-wali Allah dari kalangan para sahabat kaum mukminin yang benar-benar mentohhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan bekerja sama dalam kebaikan dengan mereka. Kemudian mana al-baro adalah sebaliknya bukduh bukduh man khalaqallah warasulahu was-sahaba wal-mu'minin al-muwahidin min al-kafirin wal-mushrikin wal-mubtari'in al-ladina yatulubuna min ghairillahi al-shifa' wal-rizq wal-hidayah al-baro adalah membenci orang-orang yang menyelisihi Allah Taala dan Rasulnya. Dan menyelisihi para sahabat sahabat Rasulullah SAW dan juga menyelisihi membenci orang-orang yang menyelisihi kaum mukminin muahidin iaitu orang-orang yang beriman yang mentahtikan Allah Subhanahu Wa Taala kita membenci mereka semua baik itu dari kalangan kafirin atau musyrikin atau mu'tari'in iaitu ahlul bid'ah orang-orang yang semuanya Menginginkan dari selain Allah Ta'ala Iaitu asyifa nah, Menginginkan Pertolongan Menginginkan syafaat Menginginkan rezeki dan hidayah Dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Itu semua adalah amalan-amalan Kekufuran Yang menjadikan pelakunya bisa menjadi kafir Atau menjadi musyrik Atau menjadi ahlul bid'a a. Naam, yaitu bidah yang mukaffirah, bidah yang mengkafirkan. Naam. Ataupun bidah yang tidak sampai mengkafirkan, namun dia melakukan berbagai Penyelisian-penyelisian terhadap Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendakwakannya. Naam, maka mereka dibenci karena Allah taala. Naam. Kemudian mereka di Terangkan dari uh, penyelewengan penyelewengannya tersebut dijelaskan di atas dalil Al Quran dan Sunnah. 6. Kemudian kata beliau Inna kullu mukminin muahidin mul multazimun lil awamir wa nawahi ash-shari'ati tajibu mahabbatuhu wa muwalatuhu Wa nusratuhu Wa kullu man kana berkhilaf dengan itu, wajib bertakbir kepada Allah dengan berbukawat dan berma'adat, dan berjuang dengan lidah dan hati sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya. Dan orang-orang yang bertakbir kepada Allah Allah dengan berbukawat dan berma'adat, Kemudian kata beliau sesungguhnya setiap mukmin yang mentauhidkan Allah Ta'ala yang komitmen dengan seluruh perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam syariat yang mulia ini wajib mencintai mereka dan berloyalitas dengan mereka dan menolongnya. Wa kullu man kana khilafu dhalik dan semua orang yang menyelisihi hal itu maka wajib membencinya, memusuhinya dan berjihad kepada mereka dengan lisan dengan kalbu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Wala siyama alladziina yasta'iinuuna nabi ghairi Allah. Apala apa terlebih lagi orang-orang <coughs> yang meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala yakni melakukan kesyirikan, kesyirikan atau kekufuran maka terlebih lagi mereka kita benci karena Allah, kita musuhi mereka dan kita berjihad dalam melawan mereka yakni dengan lisan atau dengan kalbu dan selainnya barakallahu fikum nah makna daripada jihad dengan lisan adalah menjelaskan kebatilan kebatilan mereka, kesirikan kesirikan dan kekufuran mereka, serta bidah-bidah yang mereka lakukan atau yang mereka dakwakan, wajib dijelaskan dengan lisan dengan dakwah. Jihad dengan kolbu adalah wajib membencinya di dalam hati, membenci kesirikan, kekufuran dan kebidahan serta Kemungkaran-kemungkaran tersebut Dibenci dalam kalbu. Naam Demikian pula <tuh> Barakalafikum Jika dia adalah kufar yang Menyerang kaum Muslim Menyerang Islam dan kaum muslimin Maka mereka di, dilawan Atau diserang dengan jihad Dengan fisik Naam dengan fisik barakallahu fikum oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis terkait dengan tingkatan-tingkatan jihad tersebut dalam melihat kemungkaran man <nungen> ra'akum munkaron falyughayyirhu bi yadihi fa in yastati fa bi qalbi fa in yastati fa bi lisani fa in yastati fa bi qalbi wa dzalika iman barangsiapa yang melihat sebuah kemungkaran maka wajib dia merubah dengan tangannya jika dia tidak mampu, maka dia rubah dengan lisannya, jika dia tidak mampu pula, maka dia merubah dengan kolbunya, yakni dia mengingkari dalam kolbu, membenci kemungkaran itu dan mengingkari dalam kolbunya, karena dia tidak mampu merubahnya baik dengan tangan ataupun dengan lisannya walhasil barakalofikum melakukan ingkar-mungkar itu sesuai dengan kemampuan Nah, sesuai dengan kemampuan akan tetapi Barakalofikum uh, Wajib pada setiap muslim dan muslimah Mewujudkan prinsip Yang merupakan akidatul islamiyah yaitu al-walak wal-barak Prinsip berloyalitas Dan berlepas diri yaitu Cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka kullun yubgodu hasba ma'asyatihi Semuanya dibenci sesuai dengan tingkatan maksiat dan dosanya Demikian pula dicintai sesuai dengan tingkatan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah, demikian barakallafikum Dan sebelum kita tutup majlis kita Kita bacakan satu dua dalil yang dinukilkan oleh penulis uh, rahimahalallahu taala dalil yang pertama adalah firman Allah taala wal mu'minun wal mu'minat ba'abuhum aulia uba'ab orang-orang yang beriman dari lelaki dan dari kaum wanita sebagian mereka adalah wa aulia uba'ab perwalian sebagian yang lainnya kata-kata aulia iaitu yani, al walak ya, orang-orang yang beriman iaitu mereka saling mencintai Sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. <coughs> Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Aul thaqur iman al hubbu fil al buku wal buku fil Hadis ini dihasankan oleh Imam Malalibani rahimahullah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi e, Wasallam, tali iman yang paling kuat adalah cinta kerana Allah dan benci kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, ini tali iman yang paling kuat di dalam syariatul Islam adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, ayyuhul ikhwatu fillah, tidak boleh seseorang muslim naam uh, mengambil teman dekat, berkasih sayang dengan orang-orang kafirin. Naam, walaupun dalam amalan-amalan dunia Namun boleh bagi mereka untuk saling bermuamalah, jual beli, tetapi tidak saling dekat ya, menjadi teman sejati, ya saling berkasih sayang. Maka ini tidak dibolehkan. Barakallahu fikum akan datang dalil-dalil yang menunjukkan larangannya dan ancamannya yang keras dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, demikian pula di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya karena waktu salatul isya lebih kurangnya saya mohon dimaafkan kita tutup dengan kafarat majelis subhanakallahumma wabihamdik syad walla illa anta astaghfiruka wa tubu ilaik wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh